Kraz, Mérgezett török háza Kedves barátom, drága harcos társam! A múlt hónapban rájöttem, hogy az életem nem csak játék és mese, nem csak önfelett hempergés az örökös, napos, akarom mondani, sötét oldalon, hanem folytonos küzdelem és megmérettetés, és erőpróba, és hányattatás. Ezt egyre jobban érzem mostanság. Sorra vetődnek fel olyan problémák, amiről mindez idáig nem is álmodtam. Két hete még sikerként könyveltem el, hogy megnyitottam varázsboltomat nem messze a főtértől, de már is több probléma adódott. Először is az üzlet tulajdonos hájas kereskedő azonnal megemelte a bérleti díjat, is beindult a forgalom. Arra hivatkozott, hogy nem használ az ő hírnevének az, amit én művelek. Kérdésemre, hogy Mit is műveltem így nyitás után két nappal, kitérő választ adott? Látszott rajta, hogy csak a kifogásokat keresi, csak még több pénzt akart tőlem kicsikarni. Ez még semmi, mert két nap múlva újra akart próbálkozni. A boltban lezajló rögtönzött párbeszéd végére kezdtem kicsit mérges lenni, de utolsó érveim szemmel láthatóan nagy hatással voltak rá. Mindig is hasznos dolognak tartottam, hogy többféle tűzgolyóvarázslatot is elsajátítottam. Furcsák ezek a városi népek. Az ember azt hinné, hogy békében élnek, annak a jókora kőből rakott falnak a védelmében. Ez nem így van. Nagyobb itt az ármánykodás, mint a műkedvelő boszorkányok havonkénti tábortüzes összejövetelén. Bár az én szempontomból ennek csak örülnöm kellene, hiszen már az első nap három mérgezett tört eladtam. Aztán itt van a következő probléma, a famulus kérdésköre. Ugyanis elhatároztam, ha már kereskedelemre adtam a fejem, reklám szempontjából jól jön egy saját kabalállat. Abban a pillanatban nem is gondoltam, hogy ezzel a megpróbáltatások mekkora özönét zúdítom magamra. Az első állat egy varany volt, megtermett szürkés barna példány. A múltkori setétvarás konferencián, ahol veled is kellemesen elbeszélgettem, az egyik éjszakról jött mágusnak is hasonló házi kedvence volt. Sajnos az enyém csak pár órán keresztül tölthette be feladatát. A közrejátszó zord külső körülmények áldozatává vált. Azaz egy betérő vásárló, egy testesebb asszonyság óvatlanul ráült de kifeszített bőre jól mutat otthon a kandallon feletti falon. Mármint a varanytnak a bőre. Nem könnyű ez a levélírás, de ígérem, igyekszem. A második egy kaméleon. Tudod, ezek olyan teremtmények, hogy pillanatokon belül fel tudják venni a környezetük színeit. Szegény olyan élethűen olvad bele az egyik asztalba, hogy mit sem sejtve rápakoltam úgy tíz darab vaskos könyvet. E számára szörnyű benyomás következtében már nem maradt hű az életéhez. Kifeszített bőre, jól mutat otthon a kandallon feletti falon, a varangy mellett. Ezután egy nyúl következett. Olyan kedves fehér szőrpamacs, viccesen ficánkoló orrral. Egy vásárló, aki csak egy mérgezett tőrért ugrott be, meg is jegyezte, hogy talán túl szelid, így nem illik igazán az üzletembe. Ezért elhatároztam, hogy készítek neki egy főzetet, amitől kicsit agresszívabb lesz. Csak sajnos túladagoltam benne a tavaszi vérfüvet. Így kifeszített bőre, jól mutat otthon a kandallon feletti falon, a varangy és a kaméleon alatt. Negyedik famulusom egy macska lett. Éppen a tíz óraira csomagolt saját készítésű szendvicseimet fogyasztottam a bolt ajtajában ácsorogva, amikor odasom fordált hozzám, és a pisztrángos kenyeremmel kezdett el szemezni. Elég gírhesnek tűnt, ezért megsajnáltam, és vetettem elé pár falatot. Ezen olyannyira fellelkesedett, hogy furcsa hangom brümmögni kezdett, majd utána az üzlet belsejébe is követett. Később adtam neki az ebédemből, majd mivel még mindig éhesnek látszott, a maradékába belekevertem a már lejárt szavatusságú növényi komponenseimet is, hogy ne vesszenek kárba. Talán itt hibáztam. Minden esetre kifeszített bőre, jól mutat otthon, a kandallon feletti falon, a nyúl mellett, a varangy és a kaméleon alatt. A változatosság kedvéért megint szereztem egy macskát. Először is egy kulcsal zárható szekrénybe pakoltam a megmaradt növényeket, hogy ne forduljon elő újabb galiba. Utána tőröket kezdtem válogatni, mivel szélvész gyorsan terjedt el a híre az én speciális fegyvereimnek. Aznap a készlet igen megcsappant, ezért készítettem egy adag mérget is. Zárás utára hagytam a teendőt, hogy a tőrök felületére felvigyem az addigra nyúlós állagúra sűrűsödött folyadékot. Ez persze kényes feladat volt, nagy körültekintést igényelt. A művelet előtt tehát körültekintettem, így fedeztem fel a macska dögöt. A lökött círmos ugyanis belelefetyelt a titkos recept szerint készült kotyvalékba. Kifeszített bőre jól mutat otthon, a kandallon feletti falon, fajtársa szomszédságában, a varangy és a kaméleon alatt. Azért sem adtam fel, új fent macskával próbálkoztam. Kiötlöttem, hogy ha akasztok rá egy csengettyűt, akkor majd nem tud észrevétlenül olyan helyre lopózni, ami számára életveszélyes mikor már sokat szóra hozta rám a frászt a hirtelen megszólaló csengő, rövid fogócska után kézre kerítettem őkelmét és ráolvastam egy mozdulatlanná tévő varást. Aznap már nem bosszantott többé a csilingelés. Két nap múlva jutott eszembe, de addigra már elhalálozott. Kifeszített bőre jól mutat otthon a kandallon feletti falon, a varangy és a kaméleon, a nyúl és a másik két macska alatt. Utolsó kísérletképpen beszereztem még egyet, egy nagyobb termetű kandúrt. Úgy látszott, vele sikerrel járok. Napközben ugyanis nyugodt maradt. Került a mérget tartalmazó tálat, és a próba kedvéért az asztalra kirakott nagy adag vérfüvet sem majszolta el. Éjszaka azonban eget rengetű vernyákolásba kezdett, legszebb álmomból riasztva fel. Azt nagyon nem szeretem, ha éjjel felébresztenek. Kifeszített bundája ezért jól mutat a kandallón felett, a varangy, a kaméleon, a nyúl és a többi macska társaságában, csak a tűzgolyók perzselte rontják kisé az összhatást. Ebből is láthatod, miféle problémákkal kerültem szembe az elmúlt napokban. De nem adom fel. Haladok tovább, szebb jövő felé. Üdvözlettel, barátod és harcos társad, kókuszpók, Eská. Utóírat? Nincs véletlenül elfekvőben pár felesleges törőd, vagy macskád?